Ana Carenina, Pista 20 Capitolul 25 17 ofițeri alergau la această cursă care urma să se desfășoare pe o pistă mare de formă eliptică cu un perimetru de patru verste ce se întindea în fața tribunelor. la acestei piste erau construite nouă obstacole. O gârlă, o barieră mare, compactă, înaltă aproape de un metru și jumătate, Drept în fața tribunei, un șanț gol, un șanț cu apă, o coastă, o banchetă irlandeză, unul dintre obstacolele cele mai grele, un val de pământ cu gardă de vreascuri, în dusul căruia mai era un șanț nevăzut, încât calul trebuia să sară peste în obstacolele or să se prăbușească. Mai erau apoi două șanțuri, unul cu apă și încă unul gol. Cursa se îi în fața tribunei. Alergările nu începeau chiar de la marginea cercului ci de la o depărtare de 100 de stânjeni. Pe această distanță se afla cel din obstacol, o gârlă îndiguită, lată de peste 2 metri, pe care călăreții puteau să o fie dintr-o săritură, fie prin vad. Concurenții se aliniară de trei ori, dar câte un cal ieșa mereu înainte și startul trebuia dat din nou. Colonelul Sestrin, cunoscător al regulilor startului, începu să se enerveze când strigă în sfârșit a patra oară marș, și călăreții porniră. Toți ochii, toate binoclurile, se îndreptară spre grupul pestriț al călăreților, în timp ce aceștia se aliniau. Gata, au plecat! Se auzit de pretutindeni după tăcerea așteptării. Pietonii, în grupuri sau izolați, începură să treacă dintr-un loc într-altul ca să vadă mai bine. La început, șirul călăreților se răspândi și se vedea cum se apropiau de gârlă, câte doi trei sau unul după altul. Pentru spectatori, concurenții păreau să fi pornit toți în același timp, pentru că la reținsă, diferențele de secundă dintre dânsii aveau o mare însemnătate. Frufru, emoționată și nervoasă din calea afară, pierdu prima clipă și câțiva cai porniră înaintea ei. Dar chiar până a ajunge la gârlă, Vronski, deși struna din răsputeri apa care trăgea de frâu, depăși cu ușurință pe trei concurenți, și în fața lui rămase numai gladiator, murgul lui Mahotin, și în frunte de tot, Diana, cea frumoasă, ducându-l pe Cuzovlev, mai mult mort decât viu. În primele clipe, Vronski nu era stăpân nici pe sine însuși, nici pe cal și nu putu struni mișcările iepei până la cel din obstacol, gârla. Gladiator și Diana alergau alături și aproape în aceeași clipă, zdup, zdup, săriră gârla de partea cealaltă. După ei... Fără zgomot, trecu Frufru -fru ca în zbor. În timp ce era încă în aer, Vronski văzu aproape sub picioarele iepei sale pe Kuzovlev care se zbătea cu Diana pe celălalt mal al gârlei. După săritură, Kuzovlev lăsase frufru liber și calul se prăbușise împreună cu dânsul. Vronski afla aceste amănunte mai târziu. Acum văzu numai că de acolo unde trebuia să calce Frufru, -fru, putea să fie capul sau piciorul Dianei. Dar Frufru, încordându-și mușchii picioarelor și a spinării, făcu o sforțare în timpul săriturii, întocmai ca o pisică în cădere, depăși calul și galopă mai departe. Draga de ea, gândi Vronski. După trecerea gârlei, Vronski puse cu desăvârșire stăpânire pe iapă și început să potolească, vrând să treacă bariera cea mare, în urma lui Mahotin, și numai după aceea, pe distanța următoare, fără obstacole, lungă de peste 400 de metri, să încerce depășirea adversarului. Bariera cea mare se afla drept în fața tribunei țarului. Împăratul, întreaga curte, valurile de oameni, toți se uitau la Vronski și la Mahotin, care alerga cu o lungime de cale înainte, apropiindu-se de dracu, cum era numită bariera cea compactă. Vronski simțea privirile asintite din toate părțile asupra lui, dar vedea numai urechile și gâtul iepei sale, pământul ce alerga în întâmpinare, apoi crupa și picioarele albe ale lui gladiator, care o repede tactul, Mereu la aceeași distanță înaintea lui. Gladiatorul se ridică fără să atingă scândurile, își mișcă coada scurtă și se mistui din ochii lui Vronski. Bravo! se auzi un glas. În aceeași clipă se iviră scândurile barierei în fața ochilor lui Vronski. Fără cea mai mică sforțare, ea pasări peste barieră și scândurile îi pieriră din vedere. Numai un trosnet se auzi în urmă. Întărătată de gladiator, care alerga înaintea ei... Ea pasărise prea devreme în fața barierei și o lovise cu copita de apoi. Dar mersul iepei nu se schimbă. Vronski, pe care îl stropise în obrază o proșcătură de noroi, își dădu seama că se află iarăși la aceeași distanță de gladiator. Din nou văzut în fața lui crupa calului, coada scurtă și aceleași picioare albe, care se mișcau repede fără să se îndepărteze. Tocmai când Vronski se gândea că ar trebui să-l depășească pe Mahotin, frufru -fru îi înțelese parcă gândul și, fără niciun îndemn își spări iuțeala și începu să se apropie de Mahotin din partea cea mai potrivită pentru acest scop, adică dinspre coardă. Dar Mahotin nu se îndepărtă de coardă. Vronski se gândea că l ar putea întrece și din afară, când frufru schimbă pasul și începu să-l depășească pe Mahotin exact cum gândise el. Spata ei, care se negrise de nădușală, ajunse în dreptul curpei lui gladiator. Călăreții alergă câteva clipe alături. Înainte însă de a ajunge la obstacolul de care se apropiau, ca să nu facă un cerc mare, Vronski început să ea iapa cu frâul și, repede, chiar pe povârniș, îl depăși pe Mahotin. Îi văzu în fugă fața împroșcată cu noroi. I se păru chiar că Mahotin zâmbise. Vronski îl întrecu, dar îl simțea la spate. Auzea necontenit înapoi a lui galopul cadențat și răsuflarea cadată, dar neobosită, a lui gladiator. Vronski trecu ușor următoarele două obstacole. Șanțul și bariera Începu să audă însă mai aproape sfărăitul și galopul lui gladiator Își îndemnă iapa și își dă seama cu bucurie că frufru -fru își uțise cu ușurință mersul După tropotul copitelor lui gladiator, înțelesă că era iarăși la departarea de mai înainte Vronski se afla în fruntea cursei tocmai a ceea ce voise și îl sfătuise și cord Acum era sigur de izbândă Emoția, bucuria și duioșia față de frufru -fru îi sporiră ar fi vrut să se uite înapoi, dar nu îndrăznea, ci căuta să se liniștească și să nu-și mai îndemne iapa, ca să-i păstreze o rezervă de energie egală cu aceea pe care, după cum simțea, o mai avea gladiator. Rămăsese numai un obstacol, cel mai greu. Dacă îl va trece înaintea celorlalți, el va sosi cel din trii. Vronski se apropia de bancheta irlandeză. Văzu de departe bancheta, odată cu frufru. Amândoi, om și cal, avor o clipă de îndoială observă nehotărirea în urechile iepei și ridică cravașa. Simți însă că îndoiala îi fusese neîntemeiată, deoarece calul știa ce trebuia să facă. Își iuții pasul și se ridică în cadență, exact cum își închipuise Vronski. Se desprinse de pământ și se lăsă în voia inerției, care o duse departe peste șanț și în același tact, fără nicio sforțare, în același pas, frufru -fru își urmă cursa. Bravo, Vronski!" auzit glasul dintr-un grup de spectatori. Știa că erau cei din același regiment cu dânsul și prieteni care stăteau lângă obstacol. Nu putu să nu recunoască vocea lui Iașvin, dar de văzut nu-l văzut. Oh, scumpa mea!" se gândi Vronski la frufru, ascultând cele ce se petreceau în urmă. A sărit!" își zise el, auzind din spate tropotului gladiator. Rămăsese ultimul șans cu apă de un metru și jumătate. Vronski nici nu se uite la dânsul dar vrând să ajungă întâiul cu mult înaintea celorlalți, începu să-și muștrulească iapa din frâu cu mișcări circulare, așa că frufru își ridica și-și pleca botul în tactul salturilor. schi simți că iapa își cheltuia ultima rezervă. Era aloarcă de apă, nu numai pe gât, ci și pe spate. Brobone de sudoare ieșiseră pe greabă, pe cap și pe urechile ascuțite. Frufru răsufla vijelios și scurt. Totuși, Vronski știa că această rezervă era prea de ajuns pentru cei 400 de metri care îi mai rămăseseră. Numai prin faptul că se simțea mai aproape de pământ și după elasticitatea mișcărilor, Vronski își dădu seama cât de mult își uțise iapa mersul. Trecu șanțul aproape fără să bage de seamă. Frufru zburase peste el ca o pasăre. Dar în aceeași clipă, Vronski simțind îngrozit că se față de mișcarea iepei și, fără să știe cum, făcu un gest greșit de neiertat, Lăsându-se prea devreme în înșa, Poziția lui se schimbă dintr-o dată înțelege că se întâmplase ceva îngrozitor Nu-și putea da bine încă seama Ce anume se petrecuse Când fulgerară, chiar pe lângă dânsul Picioarele albe ale armăsarului murg Și Mahotin trecut în goană prin fața lui Vronski atinse cu un picior pământul Iar ea se lăsă peste el Debe izbuti să-și le libereze Când frufru se prevăli pe o coastă Sfărăind greu Făcând sforțări zadarnice cu gâtul ei subțire și nedușit ca să se ridice, i a început să se zbată pe pământ la picioarele lui ca o pasăre rănită. O mișcare stângace a călărețului îi rupse spinarea, dar Vronski înțelese asta mult mai târziu. Acum nu vedea decât că Mahotin se depărta mereu, iar el stătea singur, clătinându-se pe pământul încremenit, plin de noroi. În fața lui, răsuflând greu și cu capul întors spre dânsul, frufruul prida privea cu ochii ei minunați. Încă neînțelegând ceea ce se întâmplase, Vronski trase calul de frâu. Ea a început să se zbată din nou ca un pește, făcând să scârția aripile șeii. Își eliberă picioarele de dinainte, dar nefiind în stare să-și ridice crupa, se zbătu și se răsturnă iarăși pe o coastă. Cu fața crispată de furie, palid, cu falca de jos tremurând, Vronski o lovi cu călcâiul în pântec și început să o tragă din nou de frâu. Dar frufru nu se mai mișcă, ci vrându-și botul în pământ, se uitea numai la stăpân cu privirea ei grăitoare. Ah, gemu vronschiluându-se de cap. Ah, ce-am făcut? Răcni el deodată. Am pierdut și cursa și vine ei numai a mea. O vine rușinoasă, de neiertat. Și ia pasta asta, dragă, nenorocită, pe care am ucis-o. Ach, ce-am făcut? Multă lume, un doctor, un subchirurg și ofițer din regimentul său, alergară spre dânsul. Spre nenorocul lui, Vronski se simțea teafăr. Ia pași frânsese spinarea. hotărârea s-o împuște. Vronski nici nu putea răspunde la întrebări, nici nu putea vorbi cu nimeni. Se întoarse și, fără să-și ridice șapca de jos, o luă răzna de pe hipodrom, neștiind merge. Se simțea nenorocit. prima oară în viața lui îi se întâmpla o nenorocire. O nenorocire cu atât mai greu de răbdat, cu cât numai el era de vină. Iașivin l-a din urmă cu șapca și l însoți până acasă. Peste o jumătate de ceas, Vronski își reveni. Dar această cursă rămase multă vreme pentru el una din cele mai grele și mai chinuitoare amintiri din viața lui. Capitolul 26 Relațiile dintre Alexei Alexandrovici și soția sa rămăseseră în aparență aceleași ca și înainte. Cu singura deosebire că el era și mai ocupat decât până atunci. Ca în toți anii, odată cu soțirea primăverii, Karenin plecă în străinătate pentru o cură de ape minerale ca să-și refacă sănătatea zdruncinată an de an de munca încordată din timpul iernii. Se întorse ca de obicei în iulie și se apucă numai decât cu energie sporită de munca lui obișnuită. Ca întotdeauna, soția s-a plecat în vilegiatură, iar el rămăsese la Petersburg. De la discuția lor, după serata prințesei Tverskaya, Alexei Alexandrovici nu mai pomenise niciodată Anei de gelozia și de bănuierile sale. Tonul lui obișnuit, ironic, era cât se poate de potrivit pentru actualele raporturi cu soția sa. Se purta numai puțin mai rece cu ea și nu părea să aibă împotrivăi decât o ușoară nemulțumire, din pricină că pentru întâia oară, în noaptea aceea, Ana se ferise de o discuție cu dânsul. În atitudinea lui față de dânsa, era o nuanță de iritare, nimic mai mult. Spunea parcă în gând soției sale, N-ai vut o explicație? Cu atât mai rău pentru tine. Acum ai să mă roci tu și eu am să refuz explicația. Cu atât mai rău pentru tine." Gândea el, întocmai ca un om care încercând zadarnic să stingă un incendiu, s-ar supăra pe propriile sforsări de șarte și-ar striga, Na, așa -ți trebuie, acum ai să ați." El, omul inteligent și subtil în chestiunile de serviciu, nu-și dădea seama cât de nesăbuită era comportarea față de soția sa. Nu-și dădea seama fiindcă se îngrozea să-și înțeleagă adevărata situație. Își închisese în suflet, ca într-o cutie încuiată sub peceți, sentimentele sale de afecțiune pentru soție și băiat. El, părintele afectuos și grijuliu de mai înainte, avea de la sfârșitul iernii o atitudine deosebit de rece față de băiat. Se purta cu dânsul tot atât de ironic ca și cu soția sa. Ei, tinere!" îl întâmpina el acum. Alexei Alexandrovici gândea și spunea că niciodată nu abusese atât de mult de lucru la slujbă ca în anul acela. Nu-și mărturisea că -și născocise singur treburi, că era un mijloc pentru dânsul de a nu deschide cutia unde se aflau închise sentimentele sale pentru soție și familie, ca și gândurile în legătură cu ele, care deveneau cu atât mai înspăimântătoare, cu cât zăceau de mai mult timp acolo. Dacă cineva ar fi avut dreptul să-l întrebe ce crede despre purtarea soției sale, pașnicul și așezatul Alexei Alexandrovici n-ar fi răspuns nimic, dar s-ar fi supărat cumplic pe omul care i-ar fi pus această întrebare. Tocmai de aceea figura lui lua o expresie de mândrie și de asprime când îl întreba cineva de sănătatea soției. Alexei Alexandrovici nu vrea să se gândească la purtarea și la sentimentele soției sale și, într-adevăr, nu se gândea. Locuința de vara lui Carein era la Peterhof. Contesa Lidia Ivanovna își petrecea de obicei verile tot acolo, în vecinătatea Anei, întâlnindu-se des ea. În anul acela însă, contesa Lidia Ivanovna renunțea să se meargă la Peterhof, nu se dusese niciodată la Ana Arcadievna și făcuse o aluzie lui Alexei Alexandrovici, la neajunsurile unei apropieri dintre Ana, pe de o parte, și Betsy și Vronski, pe de alta. Alexei Alexandrovici îi să vorba cu asprime, spunând că soția sa este mai presus de orice bănuială. Și de atunci începuse să o ocolească pe contesa Lidia Ivanovna. Nu vrea să vadă și nu vedea că, în societate, mulți se uitau tăruși la soția sa. Nu vrea să înțeleagă și nu înțelegea de ce Ana stăruise în mod deosebit să se stabilească la țarscoie, unde locuia Betsy și în apropierea căruia se afla cantonamentul regimentului lui Vronski. Nu și îngăduia să se gândească la această situație și nu se gândea. Totuși, în adâncul sufletului, fără să-și o fără să aibă vreo dovadă, Alexei Alexandrovici știa sigur că era un soț înșelat și se simțea profund nenorocit. În timpul celor opt ani de căsnicie fericită, uitându-se la alte femei necredincioase și la soții înșelați, care în pusese de atâtea ori. Cum poți accepta așa ceva? Cum să nu pui capăt unei asemenea situații monstruoase? Acum însă, când nenorocirea căzuse și asupra nu numai că nu se gândea cum să pună capăt situației, dar nici nu vrea să știe de ea. Și nu vrea să știe, fiindcă situația era prea îngrozitoare, prea împotriva legilor firii. De la întoarcerea din străinătate, el fusese de două ori la vila din Peterhof. Odată luase prânzul acolo și altădată petrecuse -o, o seară împreună cu câțiva prieteni. Nu rămăsese însă niciodată peste noapte, cum obișnuia în alți ani. În ziua alergărilor, Alexei Alexandrovici era foarte ocupat, dar împărțindu-și munca zilei încă de dimineață, el hotărâ ca, îndată după prânz, să plece la soția sa, iar de la vilă, la curse, unde se ducea toată curtea și unde trebuia să fie și el. Vrea să treacă pe la soție, fiindcă hotărâse să o viziteze o dată pe săptămână de ochii lumii. În afară de aceasta, fiind 15 ale lunii, avea să-i dea soției bani de cheltuială după obișnuita rânduială a casei lor. Stăpânindu-și gândurile, ca de obicei, după ce chipzui toate acestea, el nu-și îngădui să se gândească mai adânc la ceea ce o priva pe dânsa. În dimineața aceea, Alexei Alexandrovici avea foarte multă treabă. În ajun, contesa Lidia Ivanovna îi trimisese broșura unui vestit călător întors din China, care se afla la Petersburg. Broșura era însoțită de o scrisoare prin care Contesa îl ruga să primească pe călător om interesant și de folos din mai multe puncte de vedere. Alexei Alexandrovici n-a timp până ajun să citească broșura până la sfârșit și o isprăvii în dimineața aceea. Pe urmă, venirea solicitatorilor, începură rapoartele, audiențele, numirile, concedierile, Împărțirea gratificațiilor, pensiile, lefurile, corespondența, munca cea de toate zilele, cum o numea Alexei Alexandrovici, care îi lua atâta timp. După aceea, venirea la rând chestiunile personale, vizita unui doctor și aceea a administratorului său. Acesta nu-i răpi multă vreme. Îi prede doar banii de care avea nevoie și făc un raport scurt asupra situației materiale, nu prea înfloritoare, deoarece în anul acela, sporiseră cheltuierile din pricina deselor ieșiri în lume, ceea ce pricinuise un deficit. Cu doctorul însă, un medic vestit din Petersburg, prieten cu Alexei Alexandrovici, acesta a pierdut multă vreme. Karenin nu l-aștepta în ziua aceea. Se miră de vizita lui, dar și mai mult de faptul că îi puse întrebări cu cea mai mare atenție în legătură cu starea sănătății sale, îi ascultă plămânii, îi ciocăni pieptul și îi palpă ficatul. Karenin nu știa că prietena sa, Lidia Ivanovna, observând că sănătatea lui lăsa de dorit în anul acela, îl rugase pe doctor să se ducă pentru a vedea bolnavul. Fă asta pentru mine," îi spusese contesa Lidia Ivanovna. O fac pentru Rusia, doamnă contesă," răspunsese medicul. Ești un om neprețuit," îi mulțumise contesa Lidia Ivanovna. Medicul rămase foarte nemulțumit de starea sănătății lui Alexei Alexandrovici, al căruificat era simțitor mărit, iar el însuși slăbit fizicește din pricina subnutriției. Apele n-a niciun efect. Îi prescrise cât mai multă mișcare, cât mai puține eforturi cerebrale și mai ales nicio supărare. Tocmai ceea ce pentru Karenin era tot atât de imposibil ca și faptul de a nu respira. Doctorul plecă, lăsându-i Alexei Alexandrovici impresia neplăcută că ceva nu funcționa bine în trupul său, ceva care nu se putea îndrepta. Plecând de la Alexei Alexandrovici, medicul se întâlni în capul scării cu Sliudin, șeful cancelariei lui Karenin, un bun cunoscut al său. Fuseseră colegi de universitate și, deși se vedeau rar, se stimau și erau buni prieteni. De aceea, doctorul își arătă față de acesta părerea lui sinceră despre bolnav, mai deschis decât față de oricare altul. Îmi pare bine că ai venit să le vezi," zise Sliudin. Nu-i merge bine și parcă... dar ce spui?" Uite ce," răspunse doctorul și făcu peste capul lui Sliudin semnă viziteului său să tragă trăsura la scară. Uite ce," urmă el, luând în mâinile albe un deget al mănușii de piele și întinzându-l. Încearcă să rupă o coardă fără să o întinzi." Îți vine foarte greu, dar întinde-o la maximum și apasă cu degetul pe ea. Are să plesnească. Așa și el. E încordat la maximum din pricina conștiinciozității și stăruinței sale în muncă. Mai este și o presiune externă și încă una grea. Încheie medicul ridicând semnificativ din sprâncene. Vile la alergări? Adăugă el, coborând spre răsura trasă la scară. Da, da, bineînțeles, îți ia mult timp răspunse doctorul fără să audă ceea ce-i spusese sludin. După medicul care-i răpi atât timp, veni celebrul călător. Folosindu-se de broșura de-abia citită și de cunoștințele lui anterioare asupra acestui subiect, Alexei Alexandrovici îl uimi pe călător deplina cunoaștere cunoașterea subiectului și prin lărgimea vederilor sale luminate. Odată cu călătorul, se anunțase și sosirea mareșalului nobilimi dintr-o gubernie oarecare, venit la Petersburg, și care avea neapărat nevoie să-i vorbească. După plecarea lui, Karenin mai avea să sfârșească treburile zilnice cu șeful cancelariei și să facă o vizită unei persoane suspuse într-o chestiune foarte serioasă și importantă. Alexei Alexandrovici nu se întoase acasă decât către ora 5 când obișnuia să prânzească și după ce luă masa cu șeful cancelariei îl pofti să meargă împreună la vilă și la alergări. Fără să-și dea seama Karenin căuta prilejul să fie și o a treia persoană de față la întâlnirile cu soția sa. Capitolul 27 Ana era în odaia ei din catul de sus al casei și în picioare, în fața oglinzii, își prindea cu ajutorul Anușcăi, cea din urmă fundă la rochie, când auzi la scară un huruit de roți care scrâșneau pe pietriș. Să fie Betsy, e prea devreme, se gândi ea și uitându-se pe fereastră, Văzu un cupeu din care ieșirea o pălărie neagră și atât de bine cunoscutele ureche ale lui Alexei Alexandrovici. Ce prost a picat! Nu cumva o să rămână peste noapte? Ana se înfiură. Ceea ce ar fi putut să urmeze, îi se părua atât de groasnic, denspământător, încât fără să stea nicio clipă pe gândul, ieși în întâmpinarea soțului cu o față veselă și strălucitoare. Simțindu-se stăpânită de duhul minciunii și al înșelăciunii cu care se deprinsese, Ana se lăsă în voia lui și început să vorbească, fără să știe bine ce spune. Ce drăguție din partea dumitale! îl întâmpină ea, dând mâna fătului său și salutând cu un zâmbet pe din omul casei. Sper că rămâi până mâine!" a fost cel din cuvânt pe care îl șopti duhul înșelăciunii. Atunci să plecăm împreună. Păcat numai că i-am făgăduit lui Betsy să mă duc cu ea. Are să vină să mă ia." Alexei Alexandrovici se încruntă, auzind în numele lui Betsi. O, n-am să despart tocmai eu pe cei nedespărțiți," răspunse Karenin cu obișnuitul său ton glumeț. Am să merg cu Mihail Vasilievici. Și doctorii mi-au spus să pe jos. Astfel o să-mi închipui că sunt la băi." n te ce să te grăbești," zise Ana. Nu vreți un ceai?" Karenina sună. Servește ceaiul și spune lui Serioja că a sosit Alexei Alexandrovici. Ei, cum o mai duci cu sănătatea? Mihail Vasilevici, n-ați fost încă la noi. Veni să vă uitați ce frumos e la mine pe terasă. Îi îndemna Ana, vorbind când unuia, când celuilalt. Ana vorbea foarte simplu și firesc, dar prea mult și prea repede. Și își dădea seama de acest lucru cu atât mai mult, cu cât i se părea că o studia privirea curioasă a lui Mihail Vasilevici. Mihail Vasilevici ieși numai decât pe terasă. Ana se așeză lângă soțul ei. Nu prea arăți bine," zise ea. Da," răspunse Alexei Alexandrovici. Astăzi a fost doctorul pe la mine și mi-a răpit un ceas întreg. Simt că mi l-a trimis cineva dintre prieteni. Se vede că sănătatea mea e foarte prețioasă." Și ce a spus?" Ana îl întrebă de sănătate și de treburi și îl sfătui să se odihnească și să se mute la ea. Toate acestea le spunea cu veselie, repede și cu o neobișnuită în ochi. Dar Alexei Alexandrovici nu mai dădea acum acestui ton nicio importanță. Îi auzea numai cuvintele și nu le atribuia decât sensul direct pe care l-aveau. Îi răspundea și el simplu, deși glumeți. Discuția aceasta nu avea nimic deosebit. Dar niciodată după aceea, Ana nu și această scenă scurtă, fără un dureros și chinuitor sentiment de rușine. Intră guvernanta, urmată de serioja. Dacă și-ar fi permis să observe, Alexei Alexandrovici ar fi băgat de seamă uitătura sfioasă și nedumerită cu care Serioja își privi întâi tatăl, apoi mama. El însă nu vrea să vadă nimic și nici nu vedea. A, tânărul a crescut. Într-adevăr, ca mâine e un adevărat bărbat. Bună ziua, tinere! Karenin întinse mâna lui Serioja, care era foarte tulburat. Băiatul Sfios și înainte față de tatăl său, se canferea de dânsul de când acesta îi spunea tinere și de când îl chinuia întrebarea dacă Vronski e prietenul ori dușmanul lor. Serioja se uită la maică-sa căutând parcă scăpare. Nu era la largul lui decât lângă ea. Între timp, Alexei Alexandrovici, vorbind cu guvernanta, ținea mâna pe umărul băiatului. Serioja se simțea îngrozitor de prost. Ana băgă de seama că era cât plăci să-l podidească lacrimile. În clipa când intră serioja, Ana roși. Observând că băiatul se simțea stingherit, se ridică repede, luă mâna lui Alexei Alexandrovici de pe omărul fiului său, îl sărută, îl duse pe terasă și se întoarse numai decât. Ar fi timpul să plecăm," zise ea uitându-se la ceas. De ce nu au fi venit Betsy?" Da," răspunse Alexei Alexandrovici și ridicându-se în picioare, își împreună mâinile și ștrosni încheieturile. Am venit să-ți aduc bani, deoarece nu poți hrăni privighetoarea cu povești, adaugă el. Cred că ai nevoie. Nu, n-am nevoie. Bata. da, răspunse Ana fără să-l privească și roșind până în albul ochilor. Și sper că te întorci aici după alergări? Da, da, răspunse Alexei Alexandrovici. Dar iată și pe Contesa aia, frumusețea Petărhofului urmă el uitându-se pe fereastră la echipajul englezesc care se apropia cu hamuri speciale și cu cutia trăsurii foarte mică, prinsă neobișnuit de sus. Ce eleganță! O minune! Atunci să plecăm și noi! Contesa atversca nu coborâ din trăsură. Numai feciorul ei, cu cizme înalte, pelerină și cu pălărie neagră, sări jos și se opri lângă scară. Plec! La revedere! zise Ana și sărutându-și fiul, se îndreptă spre Alexei Alexandrovici și îi întinse mâna. Foarte drăguț din partea ta că ai venit. Alexei Alexandrovici îi sărută mâna. Atunci, la revedere, vii la ceai? Foarte bine! Adăugă Ana și e și strălucitoare și veselă. Dar de îndată ce încetă să-l mai vadă, ea simțit pe mână locul pe care îl atinsese răbuzele lui și se cutremură de dezgust. Capitolul 28 Când Alexei Alexandrovici sosi la alergări, Ana se afla alături de beții în tribuna în care se adunase în alta societate. Ea îl văzut de departe. Doi oameni, soțul și amantul, erau pentru ea cele două centre ale vieții, cărora le simțea apropierea fără ajutorul simțurilor.